Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma la ilma lana ila ma'alamtana innakintal alimul hakeem Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'una bima'alamtana wa zidna ilman ya rabbil alameen Aswa asla wa ihwala pripada yusama Allah subhanahu wa ta'ala neka je njemu slava i hvala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo Allahu Jalla vala doliko je, neka je salavat i selam na njegova poslanika i miljenika Mohameda Mustafu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu učasnu porodicu, sve ashaabe i sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočujemo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari i svoje dobrote, blagodati i milosti Da ga molimo, da nam tu svoju dobrotu, blagodat i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, od kojeg ćemo se okoristiti, da nam pomogne, da se okoristimo od onog znanja kojeg smo već stekli. A doista je Allah sveznajući i modri. Vraćajući se na riječi Allaho poslanika, alihi salatu wasalam, ispoznavajući njihovu važnost, inne ma buistuli utemime me karime lahlak, doista ja sam poslan da upotpunim plemeniti moral, Nastavljamo uz Allahovu dozvolu večeras govoriti o još jednoj skupini kategoriji ljudi s kojima se trebamo na dunjaluko obhoditi na najljepši, na najljepši mogući način. A to su naša braća muslimani, odnosno općenito svi muslimani, a poneprije dakle oni koji su nam bliski, oni koji su nam prisni, prisni prijatelji da nam ne bi vrijeme otišlo uprazno, bez koristi, ako bog da govorit o ovoj temi kroz sljedeće tačke, značenje brastva i vrste brastva, zatim kako nas to šerijat podstiče na islamsko brastvo, da ga čuvamo, zatim spomenuti nešto od plodova i koristi islamskog brastva, zatim spomenuti neke metode, neka sredstva, koja nam uz Allahov dozvolu omogućavaju da čuvamo naše islamske bratske veze, zatim, ako Bog da je li spomenuti i odlike brata u islamu, kakvog brata, kakvog prijatelja tražiti u islamu, zatim spomenuti prava i obaveze, odnosno na koji način trebali bismo se jedni prema drugima obhoditi, posebno oni koji su prisni, kako na koji način da se obhode i svakako na kraju spomenuti i te pojave negativnosti koje utiču na slabljenje naših bratskih veza. Naših bratskih veza. Dakle, što se tiče, vam je to poznato, za brata u arapskom jeziku se kaže eh. Za brat, za riječ brat, dakle koristi se termin, riječ u arapskom jeziku, eh. Što se tiče jezičkog značenja, ono je kao i kod nas. Dakle, brat jeste onaj koji potiče od iste majke, istog oca, kao i ti. Onaj koji potiče od istih roditelja ili jednog od njih dvoje. Dakle, brat jeste onaj koji ima istog oca, istu majku kao i ti ili ima istog oca ili istu majku. To je dakle uže značenje brata. U Kur'an Kerimu nalazimo šire značenja. Pa Allah subhanahu wa ta'ala bratom naziva i onoga koji pripada svome narodu koji potiče od svoga naroda. Pa su brojni kur'anski ajtuju kojim Allah subhanahu wa taala spominje kojem je narodu, kojeg poslanika slao. Pa kaže wa ila 'adin akhahum huda. I mi smo narodu 'ada poslali njihovog brata Huda. Njihovog brata Huda, dakle ovdje bratstvo ima šire značenje. I još, dakle, u šarijatu, u islamu, u tom terminološkom značenju, najlazimo na treće značenje, a to je, dakle, ovo islamsko brastvo, brastvo povjeri, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Huđurat, 10. majetu, innamel minune ihva, doista samo su vjernici, samo su vjernici braća. Svakom čovjeku je u prirodi urođeno da traži nekoga s kim će se družiti, s kim će razgovarati, s kim će komunicirati, Većini nas, ako ne i svima, strano je izolovanje, da se čovjek izoluje, da se odvoji, da živi sam. Stoga naša vjera Islam postiče na džemat, na gradnju džemata, na gradnju zajednice, na život sa džematom, sa zajednicom, sa društvom i upozorava na cijepanje, poodvajanje, neslogu, izolaciju i slično. Došli su brojni šarijetski tekstovi koji o tome govore. Pa ćete naći, jel tako, većinu, većinu, propisa da su došli u množini. Ja yuhaladina amenu, ja yuhaladina amenu, ja yuhannas. Ngdje ne stoji o čovjeke propisano to i to. E, dakle stoji u množini. Jel tako aqimussala wa atuzzaka. Uspostavljajte namaz u množini, izdvajajte zekat. Warakeu men rakin. Idite na namaz, sklanjajte namaz i idite na ruku doslovno sa onima koji idu. Dakle sve je došlo u množini. I mno, mnogi drugi. Došlo je u vjerodostanom hadisu, kako ga je ocjenio šeha Albani, da je rekao Allaho poslanike, alihi salatu ve salam, el mu'minu je alafu vaj u'lefu. Mu'min, vjednik, jeste onaj koji prijateljuje, traži sebi prijatelje i dozvoljava drugima da njega uzmu za prijatelja. Vala hajre fi men laj alafu vala juhlefu. I nema nikakvog hajra, nema nikakvog dobra u onome koji ne traži prijatelja, niti dozvoljava drugima da sebi na njega sebi uzmu za prijatelja. Omer radijallahu talan je rekao najveće dobro koje je dato čovjeku nakon Islama jeste dobar brat, dobar prijatelj. Najveće dobro koje čovjek može uživati nakon Islama, nakon vjere, jeste dobar brat. Pa kada neko od vas doživi ljubav svoga brata, neka ga se dobro drži. Zato je rečeno najveći nesposobnaković jeste onaj koji ne može sebe da nađe druga prijatelja. Ali ima još neko koji je više nesposobniji od njega. On je onaj koji ima prijatelja pa dozvoli sebi da ga izgubi. Onaj ko ima prijatelja pa dozvoli sebi da ga da ga izgubi. Kaže Alija radijallahu tealam džemat sa problemima bolji od samca pojedinca. Nećemo naći nigdje jer takav je dunjaluk, dunjaluk je pun manjkavosti, nema potpunosti, nema savršenstva, nema džemata da je sve potaman. Mora klimat, mora klapat, mora biti problema. Ali onaj koji se izdvoji i kaže ja sam najbolji, on je najgori. On ima najviše problema. Od bilo kojeg džemata. Maliki ibn Dinar, rahimahullahu ta'ala, kaže na dunjalu koje je sve bezvrijedno, izuzev troga, izuzev susreta s braćom, sjedenja s braćom, susreta s braćom, noćnog namaza uz učenje Kur'ana i kuće u kojoj se slavi i veliča Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, naši prethodnici, salifu salih, ashabi, tabini, pa nadalje tražili su sebi prijatelje. Tražili su s kim će se potpomagati u vjeri to nam je svima naređeno potpomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti pa su tražili bili i nema nama uspjeha nema nama popravka osim na onakav način kakvi su bili i oni, kako se oni popravljali Allah subhanahu wa ta'ala i Allah poslanika alihi salavca na mnoge načine nas postiču da čuvamo ovo brastvo. da čuvamo ovo brastvo da se na najljepši mogući način obhodimo jedni prema drugima i da to dobro vredno ima. Zato da ljubom ono čuvamo. Pa Allah, subhano vatalo, u spomenutom desetom ajto sura al-Huđurat, obavještava nas da smo mi već braća. Ne, hoću li ti biti brat ili ti neću biti brat? Hoću li prema tebi se lijepo obhoditi ili neću? Nije to stvar moga i tvoga izbora, to nam je naređeno. Pa kaže, innamel mu'minu neihva. Doista samo su vjernici braća, gotovo. Ne, doista bi vjernici trebali biti braća. Ajde, potrute se da budete braća. Ne, vi ste odmah braća. Ako tvrdite da vjerujete u Allaha, ako tvrdite da ste vijednici, vi ste odma braća, odnosno imamo jedni kod drugih prava i jedni prema drugima obaveze. Zatim, kao što kaže Omer radijalallahu ta'ala, nakon Islama nema većeg dobra od dobrog brata. Islam je najveća blagodat kojom nas je počastio Allah subhanahu ta'ala, nema veća blagodat. A vidite, dakle i da je Allah subhanahu wa taala sa našim ulaskom u islam učinio nas braćom. Pa i to dakle posebna Allahova blagodat. I Allah subhanahu wa taala u suri Alu imran poćrtava da je to njegova blagodat da smo mi braća jedni drugima njegovom blagodati. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, pa ste njegovom blagodati postali braća. Allahom, blagodati, postali ste braće. Jeste govori o prethodnim narodima, ashabima, kako je među njima bilo trvenja, pa ih je on ujedinio. Ti, kada bi imao imetka, ne znam ti koliko, da udjeliš da njihova srca ujediniš, ne bi mogao. Ali Allah ih je ujedinio. Tako isto i nas. Zatim, Allahov poslanik, alaihi salatu, usalam, nas obavještava u vjerodostojnom hadisu, da onaj koji bude volio svoga brata, I to dokazao, ne samo na jeziku, ja često kažem, možda ste već i zapamtili, mi se razlikujemo od prethodnika, selefu saliha od oshava i tavijina, jedan pedalj. Koži, braćo, to nije puno, jedan pedalj, to je malo, preskočit ćemo ga lahko, ali to je ovaj pedalj. To je ovaj ovde pedalj, od srca do jezika. Kod nas je sve na jeziku, ili većina stvari je na jeziku, kod njih je bilo čvrsto u srcu. Pa kaže, jedan od njih, od potonjih generacija, ne De ashab, ali kasnije, Musawir ibn Al-Warak, kaže nikada nikome nisam rekao da ga volim radi Allaha, da sam mu posle nešto zabranjivao od svoga imetka. Moj džep, tvoj džep. Moj novčanik, tvoj novčanik. Gotove. Nikada nikome nisam rekao. Dočim da, da mi to nekomu kažemo, može sve samo nemoj otodirati. Je tako, pa kaže Allah u poslani karih i salacom, sa hadisu Ebu Hureyre radi Allahu ta'al, i radosan, i radosan, i radosan, i radosan, i radosan, Kaže, krenuo je čovjek da posjeti svoga brata u susjednom mjestu. Pa je Allah poslao Meleka u ljudskom liku na put kojim on, kojim on treba da prođe. Pa kada je naišao, pita ga Melek u ljudskom liku, Ene Turid, gdje ideš? Kuda želiš da ideš? Kaže, krenuo sam da posjetim svoga brata u susjednom mjestu. Hlak mi ni'mete terbah, hlak mi ni'mete alayhi terbah. Ima što tine kako potrebu kod njega, pa zbog toga iđiš. Da ga posetiš, trbaš nešto od njega, kaže ne, illa annani uhibbuhu fillah. Ne, već samo zbog toga što ga volim radijallahu. Pa kaže ja sam Allahov izaslanik. Mene Allah poslao da te obavijestim da i on tebe voli zato što ti voliš njega radi radijallahu. To nije mala stvar. Ali nije ni mala stvar, dakle, da čovjek voli čovjeka radi Allaha subhanahu wa ta'ala. To treba dokazati, to je lahko reći. Međutim, sve ono što kažemo, sve ono što tvrdimo, to treba, to treba i dokazati. Pa se time, dakle, iskrenom ljubavlju prema bratu postiže i ljubav Allaha, Allaha subhanahu wa ta'ala. I brojni su drugi hadisi kuciju kojima Allah subhanahu wa ta'ala stavlja, da sebi stavlja u obavezu da zavoli onoga koj svoga brata voli radi Allah, pa kaže hukat mahabbati lilmutahabina fiyya pravo na moju ljubav imaju oni koji se vole radi mene pravo na moju ljubav imaju oni koji se posvećuju radi mene pravo na moju ljubav imaju oni koji se savitaju radi mene pravo na moju ljubav imaju oni koji održavaju veze radi mene pravo na moju ljubav imaju oni koji se posvećuju koji se žrtvuju jedan radi za drugog radi mene Na sličan način, ovakvi su došli hadisi kuci od Obadi Samita, od Muazza ibn Djebala i mnogih drugih. U rivajtu Muazza ibn Djebala kaže Allah subhanahu wa ta'ala Moja ljubav je obavezna onima koji, voljeli, onima koji se budu voljeli radi mene. Pa nas Allah subhanahu wa ta'ala i na takav način postiče da volimo jedan drugog i da dokazujemo tu svoju ljubav vidjet kako, kojim pravima i obavezama, šta da ispoštujemo, da dokažemo da je naša ljubav jednih prema drugima, dakle, iskrena. Postiče nas, jeli, obećavajući svoju ljubav, da će nas on voljeti. A mislim da nema veće želje i većeg nastojanja od toga. Mnogi od nas tvrde, počevši i od mene, pa nadalje, kada mi nas neko pitao, voliš Allah, volim. I to nije nimalo čudno, jel tako, kao kaže ibnul Qaim Rahimah. Nimalo nije čudno kada siroma, kada siromah voli imućnog bogataša. Jer... Bogataš mu daje, pa ga voli. Nimalo nije čudno kada onaj koji je potlačen voli onoga koji ima vlast, pa ga može odbraniti kada mu zatreba. Ali je te kako čudno kada bogataš voli siromaha. I te kako čudno kada onaj koji ima vlast nije potreban nikoga i ničega voli oni koji su potlačeni poniženi. I te kako je čudno da tebe Allah voli. Nema potrebe nikakve za tim. Ti što njega voliš, nimalo nije čudno jer Allah subhanahu wa taala toliko nam je ukazao blagodati kao što kažemo in tu'dunu ni'amata Allahi kada biste brojali Allahe blagodati nikada ih ne biste mogli pobrojati. I čovjek kada god spozna Allahovu novu blagodat koju me je ukazao sve više i više voli Allaha subhanahu wa taala. Čovjek danas da te sreće neki muslimani kad god su sretne, kad god su sretne dadnite za Volčerga. Sad će se prionti za njega. Tako je isto, kada Allah je blagodati, uviđaš jedno za drugom koju ti je podario Allah subhanahu wa ta'ala, zasigurno ćeš ga još više i više voljeti. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala je ovo islamsko obratstvo učinio imanskom vezom, čvrstom imanskom vezom koja neće pući. Pa kaže Allaho poslanika alaihi salatu za umu hadisu Bera ibna Adiba, jer dostom kao ga ućenio šeha albani, Inna awseqa ura l'islami an tuhibba fillah, a tubudhida fillah najtvršća islamska veza jeste da voliš radi Allaha i da mrziš radi Allaha. Hadisu Ibna Basa slično kaže, Allahov Poslanika, aleyhi salatu salam, a uthaqu ura l-iman, al-muwalatu fila, wal-mu'adatu fila, al-hubbu al fila, wal-bogdu fila. Najtvršća imanska veza jeste prijateljstvo radi Allaha i neprijateljstvo radi Allaha. Ljubav radi Allaha i mržnja radi Allaha. Wa Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala je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 Zatim oni koji se budu voljeli radi Allaha subhanahu wa taala postići ogromnu nagradu ina ahiretu. Na dunjalu ku Allahu ljubava, koga Allah zavoli i zasigurno da mu mnogo šta. Pa se u hadisi koji ci da je rekao Allah subhanahu wa taala odnosno da će reći na suđnjem danu e inel mutahabun bi jalali gdje su oni koji se voljeli radi mene na suđnjem danu kada se sunce spusti vrlo blizu naših glava, kada bude nepodnošljivo vruće, Allah vala će upitati gdje su oni koji se voljeli radi mene. Danas ću ih staviti u hlad Arša kada nema drugog hlada. Pa oni koji se budu voljeli radi Allaha subhanahu wa ta'ala, od će od onih kategorija koji će se nalaziti u hladu Arša kada nema nikakvog drugog hlada. I poznat ovaj hadis o sedam kategoriji, jel tako? Sabatu yuzilluhum Allahu fi zillihi yawma la dhilla illa kategorija koje će Allah staviti u svoj hlad kada ne bude nikakvog hlada drugog na sudnjem danu. Pa je spomeno i dvojica ljudi koji su se voljeli radi njega. Sastali su se na toj ljubavi i rastali. Ne misli, zamrzeli se, ne? Već je jedan od njih umro, otišao, a voljeli su se radi Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim stoji dalje u hadisu, jeste oni će biti u hladu, ali na kakvom mjestu u hladu? Pa se kaže hadiso, Lahum min Nur, Oni će biti na mimberima od nura Pozavidit će im i vjerovijesnici i šahid. Ali oni koji se budu iskreno Iskreno voljeli Radi Allaha subhanahu, subhanahu wa Zatim Allah subhanahu wa ta'ala to brastvo Ako tvrdimo da volimo jedni druge Radi Allaha subhanahu wa ta'ala iskreno A vidjećemo ćemo kroz prava i obaveze Koliko nas ima u tome Zasigurno koji budu voljeli Svoga brata radi Allaha subhanahu wa ta'ala osjetit će slast imana. Poznat vam hadis, tri stvari kod koga se nađu osjetit će slast imana. Da mu Allah i njegov poslanik budu najdrži od svega zatim i da voli čovjeka ni zbog čeg drugog osim radi Allaha. Hadis, vjerodostajno. I ovim hadisima vjerujemo više nego svojim očima kada gledamo jedni i drugi. Jer su došle ove riječi od Allaha subhanahu wa ta'ala. وما ينتقان الهواء ان هو إلا واحد يوها on ne govori, poslanik Mohamed Alihi salatu sam, ne govori po svojim prohtjevima, herojima, već je to objava koja mu se objavljuje. Što god je rekao Allahom poslanika alaihi salatu sam, to je objava, bilo od Korana, bilo od Sanjata. Pa kaže i da voli čovjeka, ni zbog čeg drugog do radi Allaha subhanahu wa ta'ala. U drugom rivajtu je došlo, koga raduje da osjeti slast imana, neka voli svoga brata, ni zbog čeg drugog, osim, osim radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa također Allahov poslanika alihi salatu usalam kaže da onaj koji bude volio radi Allaha, mrzio radi Allaha, davao radi Allaha i on skraćivao radi Allaha, taj će potpuniti svoj iman. Pa to što se volimo radi Allaha, potpomažemo radi Allaha, to je dokaz ako Bog da naše potpunosti, potpunosti imana. I brojni drugi šariatski tekstovi koji nam se navode ne bili nas postaknuli dakle, na čuvanje ove bratske veze među nama. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala nam kaže da smo vjernici Ako smo vjernici, onda smo braća. Da je tu Allaho blagodat. Sa svakom Allahom blagodati ne smijemo se poigravati. Već je moramo ljubomorno čuvati. Pa će nas Allah subhanahu wa ta'la također zavoljeti. Pa će našu vjeru učvrstiti. Naš iman upotpuniti. Sutra na sudnjem danu staviti nas u hlad. Na mimberima od nura. Jeli? I brojni drugi broj drugi šerijetski tekstovi koji govore tamo. Pa otprilike mogli smo da vidimo kroz ove šerijetske tekstove koji su to plodovi i koristi islamskog brastva. Onih koji se vole iskreno radi Allaha subhanahu wa tamo. Zasigurno potpomagaće se u dobru nadunjalku, savjetovaće jedni druge, jer nije dakle brati onaj koji te viđa u haramu, viđa u grijesima, u lošim dijelima i tapšate po ramene. To ti nije brati. Kao što je rekao Bila Libno Sad, Rahimahullahu Teala, nije ti brat ili bolji ti je brat onaj koji kada god te sretne ukaže ti na tvoje loše dijelo. Kaže ti živ bio, imaš pri sebi to i to, gledaj da se toga kaniš. Bolji ti je taj nego onaj koji kad god te sretneš ako dinara ti dadne uđep. Onaj koji te popravlja, popravljate i radi tvoga dunjaluka i radi tvoga hirata. Onaj koji ti daje dinare i dirheme popravljate samo u tvome uđepu dunja Zatim, kakvog brata treba tražiti? Dakle, posebno. Sa svim muslimanima se trebamo na najljepši način obhoditi, ali kada tražimo i svako od nas, zasigurno, jel ima nekoga kojim je prisni, s kim se više druži, savjetuje i sl. Prije svega mora da bude vjernik. Mora da bude vjernik, jer nedoliko je nama vjernicima da se družimo. Kada se kaže družiti se, dakle, najviše vremena provodi se s njim. Kada se kaže, jel, ashabul dženne, Nar, ashabu. to je ashabun nar ashab to ibnjuna od sahib drug drugovi kaže se dženeta i drugovi džehennema zašto se nazivaju zato što se neće odvajati stanovnici dženeta od dženeta stanovnici džehennema od džehennema <kuh> tako su dakle i drugovi oni koji najviše vremena provode jedni uz druge pa dakle nećemo tražiti svakog već ćemo tražiti prije svega vjernika jer je došlo u hadisu la tu sahihi mu'mina namoj da se družiš osim sa vjernikom i neka tvoju hranu ne jede, osim bogobojazni. Latu sahib illa mu'mina. Zatim, da je molitezim, da se pridržava vjeri, da se pridržava vjeri, ne možemo tražiti, mnogi danas kažu da se da su vjernici, jeli, kao što nam je poznato, na što se pozivaju, jeli, međutim, mi trebamo tražiti vjernike, praktičare. Ne bili, dakle, popravli nas, ne bili smo, dakle, u druženju s njima, popravli popravli svoju vjeru. I brojni su, dakle, kur'anski ajdi koji nas na to obavezuj vas bi nervsa kemal ladina jedu na rabbuhum bil ghadati wal ashiyuridu wajha wala, wala ta'du ta aynaka anhum zinatul hayatid dunya jel istirpi svoju dushu boravi sonima druzi sa onima koji jutrom i večeri spominju svog gospodara nemoj gledati za dunjanukom okretati svoj pogled prema dunjanuku i odvajati se odvajati se jel od nje nemoj slijediti onoga čije smo srce učinili nahajnim tako takođe suri Kef nehajnim prema našem zikru, prema našem, jeli spomenu. Nemoj slijediti onoga koji je odabrao svoj cilj, dunjank, jel, i slično. Dakle, tražiti druga koji je vjerni, koji je multezim, pridržava se vjeri. Zatim, da je pametan, pronisljiv, jel, da je pametan, pronisljiv, nemoj tražiti, nemoj se družiti, prema svima se treba lijepo postupati, jel. I Allah nas je stvorio i ovakve i onakve. Ima ih, dakle, koji su jahmaci, pa svašta radi, svašta je li uradi, svašta kažu i ne računa, možda nama drugima pokvare sliku, ali šta ćeš, Allah nas je iskušao jedne drugima, kao što je rekao Ahmed i Mahambel kada su mu došli i rekli, jel i taj čovjek govori od tebi, prenosi o tebi, pa kaže Allah ga iskušao sa mnom i mene s njim. Šta će, hvala sa burat na njegovim riječima, jeli. Ali, dakle, onoga s kim ćeš se savjetovati, koji će ti biti prisni prijatelj, gledaj, dakle, da je da je pronicljiv. Kažu, je li bolje imati neprijatelja koji je pronicljiv, pa kad se susretneš s njim u boju ili na nekom drugom mjestu više se okoristiš nego da imaš prijatelja ahmaka. Nećeš se nešto puno okoristi od njega. Također da je lijepog ponašanja jer onaj s puno družiš ako je lijepog ponašanja time će se ako Bog da je i tvoje ponašanje popraviti uticat na tebe ako je lošeg ponašanja očekivati je jeli da i ti poprimiš nešto od toga kako dakle također da čuvamo ovu naše islamsko obrazstvo ovu vezu da jačamo među sobom koja su to sredstva, metode Allahov poslanik a.s.v. nam preporučuje da kada jedan drugoga iskreno zavolimo radi Allaha wala, da ga Tako obaviestimo, je li tako? Kod Allahov poslanika, alihi salu, bio jedan od shaba, a drugi je prošao pored njih, pa je čovjek, ovaj ashab, je bio kod Allahov poslanika, alihi salu, sam rekao, ja njega volim radi Allah, kažu ustani obaviesti tako. Ustani obavijesti ga, jer će to uticati na još veću ljubav ili na dugotrajniju ljubav, da se volite radi Allaha subhanahu wa ta. Pa kada zavolite nekoga, iskreno radi Allaha, ne radi čega drugog, nekakvog dunjalskog šićara interesa, obavijestite tog čovjeka da ga volite radi njega. Zatim zasigurno ono što će učvrstiti naše bratske veze, i to treba spomenuti na prvom mjestu, jačanje naše veze sa Allahom, od toga ovisi sve. Koliko mi budemo u čvrstoj vezi sa Allahom, imat čvrstu vezu sa svima. Poznat vam je dobro hadis Džibrila, često se spomnje. Kada Allah zavoli nekog svog roba, pozove Džibrila, pa kaže o Džibril, ja volim tog i tog roba, voli ga i ti. Pa ga Melek Džibril zavoli. Pa izađe i pozove sve stanovnike nebesa i kaže o stanovnici nebesa, Allah voli tog i tog roba. Ja ga volim, volite ga i vi, pa ga svi zavoli. Zatim se ta ljubav spusti... Na stanovnike zemlje. Na stanovnike zemlje. Ima i druga strana hadisa. Kada Allah zamrzi nekog groba, pozove Džibrilaj kaže od Džibrilja, ja mrzim tog i tog groba, mrzi ga i ti. Pa ga zamrzi Džibril. Pa izađe i pozove sve stanovnike nebesa i kaže o stanovnice nebesa, Allah mrzi tog i tog. Ja ga mrzim, mrzite ga i vi. Pa ga svi mrzem. Zatim se ta mrznja spusti na stanovnike zemlje. Zato, dakle, trebamo jačati svoju vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala. I e nema časnijeg puta od puta kojeg čovjek odabere, dakle, do Allaha subhanahu wa ta'ala. A mi svi idemo ka Allahu subhanahu wa ta'ala, trebamo ići na dva načina. Sa svojim srcem i sa svojim tijelom. Sa svojim srcem i sa svojim tijelom. Ima onih koji idu samo sa svojim srcem, a ne čine dijela. Ima onih koji čine dijela popravljaju svoju spoljašnjosti, trude se u dijelima, ali nečiste svoje srce. Pa opet jedni i drugi na kraju skrenu sa tog puta. Ne mogu doći do kraja puta. Mi dakle trebamo voditi računa i o svome srcu i o svojim dijelima. Ima onih koji vode samo računa o svome srcu i mi smo vjernici, i mi smo muslimanija, nikome načinim zlo, nikome ne želim zlo. Nije dovoljno. Inna ledina amenu, uamilu saliha. Oni koji vjeruju čine dobra djela Na mnogo mjesta se spominje. A ima i onih koji čine dobra djela, ali da mu možeš otvoriti srce, vidio bi da je puno zavisti prema muslimanima. Puno mržnje prema muslimanima. Na veče, što god ono danas uradi, na veče uskahu poništi. Ogovara muslimana i smijava se sa muslimanima, proziva ih etiketira na ovaj na onaj način, a možda ima dobrovoljnog namazna, ima dobrovoljnog posta ogromnog. Zato dakle, treba čovjek voti računa i u svome srcu i u svojim dijelima. Vraćajte se često, živi bili, na hadise buhurere kod imama muslima, o trima kategorijama s kojima će se razjariti džehennam, raspaliti džehennam. To su kategorije koje imaju najbolja dunjamska dijela, ili jedna od najboljih dunjamskih dijela. Čovjek koji je poginuo u borbi, Čovjek koji je podijelio savo svoj imetak i čovjek koji je so svoje vrijeme proveo u traženju šerijetskog znanja i dijelenju šerijetskog znanja. S se raspaliti džehennem, razjariti. Džehennem je već zapaljen, podpaljen, ali s se raspaliti. Poznat on je, a, kada se dobro sagori vatra, je li tako, ostanu oni ugarci, ali još gori, kad nešto baciš, ta plamen izvije se, uvis. Je tako, džehennem gori, pa će se snima još raspaliti, razjariti džehenn Ništa od toga nisu radili radi Allaha, izostalo dijelo srca, izostala iskrenost. Šta ti vrijedi ogromno, evo, skoro najbolja dobra dijela, ako nisi bio iskren. A vidjeli ste na drugoj strani, jedan dirhem pretekao je stotinu hiljada dirhema. Jedan dirhem kod Allaha je vrijedni od stotinu hiljada drugih dirhema. Kako, kaže čovjek, imao samo dva dirhema. To je bio sam njegovi metak i dao polak dao jedan dirhem radi Allah, a drugi dao usput da ga neko vidi u slika da se objavi negdje u na novinarstotinu hiljada kod Allaha nema ništa wa qadimna ila ma amilu min amal fajalnahu bayman sura mi ćemo pristupiti njihovim djelima koja nisu učinili iskreno radi Allaha i pretvoriti je u prah i pepel ogromno djelo zato dakle mi idemo Allahu subhanahu wa taala i sa setcem sa i sa djelima i bitno je ta kako bitno da vodimo računa o našem mišljenju prema Allahu kako je naše mišljenje o Allahu da li imamo lijepo mišljenje u svome gospodaru da što god nas snađe da nas je snašlo dobro slušajte što kaže Omer Omer radi Allah ta'ala kaže slatke riječi sve jedno mi je u čemu usvanu u onome što volim ili u onome što ne volim sve jedno mi je kaže zašto Omer zato što ja ne znam Da li je dobro za mene onome što volim ili onome što ne volim? Allah jedini zna. Ali ja znam da mi od Allaha dolazi samo dobro. Od Allaha mi dolazi samo dobro. Kako je došlo hadis kod imama muslima, čudno li je stanje vjernika ili divno li je stanje vjernika, za njega je u svakom slučaju dobro. Ako ga Allah iskuša sa bura, pa mu Allah dadne izlaz. Ako mu Allah dadne zahvala na toj blagodati, pa mu Allah dadne još više. Čudno li je stanje vjernika. Tako i mi trebamo imati lijepo mišljenje o svome gospodaru Ako mu padamo na srdu, ako smo iskreni prema njemu, ako jačamo svoju vezu prema njemu, što god nam dolazi od Allaha, makako bila teška iskušenja, u tome je dobro za nas. Kaže se, život na Dunjaluku je poput neba iznad nas, ili poput vremena. Nekada je vedro, nekada je oblačno. Tako je isto život na Dunjaluku, je li tako? Nekada je toliko tmuran, odnosno sakupiti se toliko da ne zna šta bit. A nekada je vedro četati život. Ali znamo svi da zemlja neće procvjetati. Iz nje ništa neće iznići dok dok se ne sakupe oblaci na nebu. Dok ne bude oblačno. Al tako? Neće tebi život procvjetati. Dok ne dođu brige i tegove. Se jeđ alu Allahu ba'de usrin jusra. Allah će dati nakon tegove olakšicu sigurno nakon te gobe dolazi olakšica. Pa kad ti dođu te gobe, brige te pritisnu problemice, nakupe, znaaj dolazi kiša, dolazi Allaha milost, dolazi izlaz. Allah samo traži od tebe da budeš strpljiv, traži svoje pravo u tom iskušenju. Da budeš strpljiv. Zato, dakle, moramo imati lijepo mišljenje o Allahu, voditi računa o tome, to je, dakle, ono srce. I trebamo voditi računa koje možete pratiti o Allahovom mišljenju o nama o u mišljenju o nama kakvi smo mi kod Allaha subhanumatala a to postižemo sa svojim dijelima žurimo što je god moguće više da činimo dobrih dijela radite u firmama, vjerovatno neki od vas možda radno vrijeme počinje od sedam, šta misliš da dođeš u devet? hoće li šef imati lijepo mišljenje o tebi? jedan dan, drugi dan, treći dan ustaneš u devet sati na sabah Da Allah ima od tebe lijepo mišljenje. Ali ako budeš žurio da se odazivaš Allaho im naredbama onome što ti je On preporučio naredio što je god moguće više imaćeš, imaće Allah subhanahu wa ta'ala lijepo mišljenje o tebe. Lijepo mišljenje o tebe. Dakle, nema časni puta od puta kao Allahu subhanahu wa ta'ala da idemo. I trebamo ići Allahu subhanahu wa ta'ala sa svojim srcem i sa svojim sa svojim dijelima. Dakle, na takav način trebamo jačati, jačati svoju vezu. Zatim, zasigurno ono što će nas pomoći u očuvanju ovih naših bratskih vjeza jeste poznavanje ovih plodova koristi i na dunjavu, i na ahiretu. Trebamo se upoznati kada čovjek zna, ako bude volio svoga brata, Allaha iskreno, da će Allah njega zavoljeti onda će truditi se nastojati da ga zavoli i da tu svoju ljubav i dokaže. I zasigurno, dakle, ono što nam najviše pomaže u očuvanju naših bratskih veza. Ove iskrene ljubavi među nama jeste ispunjavanje obaveza jednih prema drugima, odnosno vođenje računa o pravima jednih kod drugih. I njih je mnogo. Svakako neka od ovih prava odnosi se na sve muslimane, a neka, dakle, samo na posebne, dakle, oni koji su ti prisni prijatelji. Pa ću ja onako, jeli, da spomenim ne vodeći računa, odnosno ne razdvajajući šta je to za sve muslimane, a šta je to za jeli posebne. Najbolje bi bilo da se obhodimo prema drugim ljudima posebno, dakle prema prisnim, na takav način kako bismo voljeli da se oni obhode prema nama. Zasigurno, ukoliko se budemo prema ljudima obhodili onako kako bismo voljeli da se oni prema nama obhode, onda će to biti najljepše ponašanje. I došli u hadisu, mutafakunalej kod Buhari i kod muslima, la ju'minu ahadukum, hatta juhibbeli ehihima juhibbuli nefsi. Niko od vas neće biti potpuni vjernik, pravi vjernik, dok ne bude želio svome bratu ono što želi i sebi. Dok ne bude želio svome bratu ono što želi i sebi. Pa dakle, mi bismo trebali željeti drugima ono što želimo i sebi. Odnosno, obhoditi se prema njima kako bismo voljeli da se i oni obhode prema nama. Ali, dakle, što se tiče tih prava, poznat vam je hadis o šest prava Svakog muslimana kod svakog drugog muslimana i nemojmo se mi stavljati u ulogu ocjenjivanja kvalifikacije ljudi ko je musliman, ko nije musliman. Ako čovjek dolazi i pada Allah na sveždu, ne čujemo ništa od njega otvoreno, javno, svjesno, da govori riječi nevjerstva, da čini dijela nevjerstva, jeli ova prava ima kod nas. Ida lakitehu fe salimarihu, kada ga sretneš, da ga poselamiš. Kada ga sretneš, da ga poselamiš. Kada od tebe zatraži savit, da ga posavjetuješ. Kada te pozove sebi u goste, da mu se odazoveš. Kada kihne i kaže, alhamdulillah, da mu kažeš jerhamu da mu pročiš dobu. Kada se razboli, da ga obiđeš i kada umre, da mu klanjaš dženazu. Dakle, da mu prvi nazivamo selam. Kada pozove na sebi u goste, da mu se odazovemo. Ovdje je bio komentaru, detalja novog ovog tako. Dakle, kada Kihne kaže Alhamdulillah da mu kažemo Kada zatraži od nas savjet da ga posavjetujemo ako smo sposobni da dajmo savjet i kada se razboli da ga obiđemo i kada umre, umre da mu klanjamo dženazu. Zatim da mu ne činimo nepravdu, da ga ne ponižavamo, da ga ne umalovažavamo jer je došlo u hadisu almuslimu akhul muslim la yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yahqiruhu svaki musliman je brat svakog muslimana neće ga omalovažavati niti ponažavati, niti je li podcjenjivati moramo se kloniti lošeg mišljenja loših predpostavki, predrasuda o svojim braćima muslimanima moramo se kloniti uhođenja špioniranja gibeta ogovaranja okretanja jednih od drugih ovo je danas aktuelno tako tako Allahov poslanik alejhi sallallahu sabraniye pa kaže dobro se čuvajte predpostavki dobro se čuvajte lošeg mišljenja i yakum van fa inna danna aktub alhadis dobro se čuvajte loših mišljenja jer je loše mišljenje i govor nemojte uhoditi jedni drugi nemojte špijunirati jedni drugi nemojte se udaljavati jedni od drugih nemojte mrziti jedni druge nemojte zavidjeti jedni drugima već budite Allahova braća O, robovi, budite Allahova braća. Zatim, kada sretnemo svoga brata, da mu ga poselamimo kako je došlo i da se rukujemo s njim, jer je došlo u hadisu, nikada se dvojica muslimana neće sresti pa rukovati, a da s njih neće spasti grijesi, spasti grijesi prije nego li se, se razdvoje. Zatim, da mu se nasmijemo u lice. Nekakve crte lica moramo pokazati kada sretnemo jedan drugog. Pa zašto da se ne nasmijemo jedan drugom? Došlo je u hadisu, la tahkirenne mine marufišaj. Ništa od dobra nemojte smatrati malim. Makako se ono vama činilo malim, nemojte to ni podaštavati i pocijenjivati. Evo, ako bude iskreno radi Allaha subhanahu t'ala to, Allah jedini zna koliko je ogromno kod njega. Jel došlo tako u hadisu, čuvajte se džehennemske vatre, makar sa pola datule. Jedan dinar pretekao je stotinu hiljada drugih dinara i slično to je nešto malo, ali kod Allaha wa tala, nikada niko od vas neće udjeliti sadaku makar to bilo poput jedne datule iz lijepog imetka, a da to Allah neće prihvatiti svojom desnicom i u njoj ta sadaka rasti dok ne naraste brdo u hud Do, kaže Allah u poslanika alaihi, u hadisu jedna datula, da udjeliš jednu hurmu radi Allaha wa tala, iskreno pogledaj koliko ima nemoj ništa od dobra ni podaštavati Vidiš granu na putu, možeš skloniti, možeš, skloni Vidiš treba nekoga starog prevesti preko ulice, prevedi ga. Brat, susretni se s njim, nasmij mu se u lice. Ti ne znaš šta ti sutra kod Allaha može koristiti. Poznato vam je poznat ona kategorija ljudi kojima će faliti jedno dobro djelo. Da mu prevagnu dobro djela, tako? Da će imati dobrih i loših djela isto, falit će samo jedno dobro djelo ti ne znaš. Uvijek, kad god si u prilici da učiniš dobro dijelo, misli, možda je to dobro dijelo koje ćete koristiti. Zna neko od vas čuo za Zubejdu? Zna neko od vas ime Zubejda? Hm? Zubejda je bila žena Haruna Ar-Rashida. Zna Znate za Haruna Ar-Rashida? Zubejda je bila žena Haruna Ar-Rashida. U njihovo vrijeme, hađije, kada su dolazile na Hadž i boravile na mini, na mini nije bilo vode. Oni koji su išli na hađ znaju kako je tamo vruće. Nije bilo vode uopće. Što su nosili sa sobom, to su imali. Potroše, nema više vode. I bili bi u tim, tokom tim, tih hačskih obreda mnogo žednije. Pa je ona iskopala bunar, pronašla bunar daleko s vodom i dovela na minu. Iskopala kanal. Dala od svog imetka. Nekoliko kilometara, desetine. Pa su je vidjeli u snu kada je umrla. Neki su je vidjeli u snu kada je umrla, pa su je upitali šta je Allah s tobom učinio. Se nasmijela je rekla uveme uđenet. Uveme uđenet, kaže je zbog izvora kojeg se iskopala, kaže izvor ko je izvor. Nije, već kaže je zbog dva rekata noćnog namaza u kojem sam ustrajavala. Čovjek bi pomislio neka ogromna dijela, ali... Jer tako došli u hadisu Allahu su najdraža dijela ona u kojima se ustrajava o inkalj, makar bila mala Jedan od velikih učenjaka poznatih daija također umro pa je vidjen u snu Pa je taj koji ga je vidio u snu dakle pitao šta je bilo s tobom pa se i on nasmio kaže Allah me uveo u džennet i pokazao ovako rukom visoko, visoko, visoko na visoke stepene kaže zbog tvoga poziva, zbog tvoje dave kaže poziv ko poziv već zbog nekoliko dinara koje sam udijelio siročetu iskreno radi Allaha. Ti ne znaš šta ti može koristiti. Zato što god odobra u prilici da učiniš, čini. Čini. Nemoj da očekuješ zahvalu. Očekuju nagradu od Allaha subhanahu wa ta'la od ljudi, ne čekaj ništa. Zatim, kao što reko nasmij se bratu u lice, napravi mu mjesta u međlisu Ako treba justat da mu napraviš mjesta, napravi. Nemoj dozvoliti da on nekoga, ako nije odgojen, da on nekoga diže pa da sjeda na njegovom mjestu. Ukoliko u tvome prisustvu njegova čast se bude kaljala, vrani njegovu čast. Jer je došlo u hadisu ko bude branio čast svoga vrata na dunjanku, Allah će odbranti njegovo lice na ahiretu od žehennemske vatre. Da ga zoveš njegovim najljepšim imenom, Omer radijallahu talan kaže, tri stvari doprinose ljubav, jačaju ljubav, tvojeg brata prema tebi, da ga poselamiš kada ga sretneš, da mu napraviš mjesto na skupu i da ga zoveš njegovim najljepšim imenom. Ako je brat u nekakvoj potrebi, ispuni mu tu njegovu potrebu. Ako si u mogućnosti, ispuni potrebu. Nemoj malo da čekaš. Nemoj da zaboraviš hadis Wallahu fi avni abdihi ma kanel abdu fi avni jehihi Allah je na pomoći svome robu sve dok je on na pomoći svome bratu. Sve dok mi pomažemo jednim drugima i Allah će nam pomagati. Kada se mi počnemo udaljavati svako među svoja četiri zida, jes nam stanje ovako kakvim, kakvim kada nas vidimo imamo. Kada ispuniš tu njegovu potrebu, nemoj da prigovaraš, kada ga sretniš, ja sam tebi uradio to i to, nemoj zaboraviti, očekujem na tebe i slično, već, dakle, nemoj prigovarati, već samo nagradu traži od Allaha subhanahu wa ta'la za to. Jer je došlo, jai haladine, amenu, la tubtila u sadaqatikum bil meni val ada, ovjenci, nemojte ni podaštavati svoju milostinju prigovorom. Tolikim prigovorom da to pre, pre, pređe u uznemiravanjem. Ukoliko on te bi učini uslugu, on ispuni tvoju potrebu, zahvalimo se, reci, jazake Allahu hayran. jer je tako došlo da se čovjek najbolje može odužiti čovjeku, na učinjenom dobru. A došlo je također u hadisu, Men lem nas lem Allah. Onaj koji nije zahvalan ljudima, taj nije, taj nije zahvalan, nije Allahu subhanu wa ta'ala. Posjećuvi ga radi Allah subhanahu wa ta'ala. Prilikom posjete, nemoj ga ničim opterećivati. Ima nas koji se najavljuju prije na sedam dana, to znači kad ti dođem kroz sedam dana, hoću da je na hastalu mnogo šta. Ne, nazovi ga prije na pola saata, eto me, samo da vidim kako je tvoje stavani. Bude kahva, bude, dobro. Ne bude nikome ništa. Ne najavljuj se, ne opterećuj ga, jeli. Mnogi od nas najave se, još moramo se i mi, jeli, pripremiti i on se pripremi radi nas i to bude jedan put u godini nikad se više ne vidimo. Ne. Već, dakle, bolje češće, kraće, jeli, i bez nekakvog opterećivanja. Ako nešto obećamo, gledajmo da ispunimo. Ako obećamo nešto svome bratu, svome prijatelju, gledajmo, dakle, da to ispunimo. Obhodimo se s njim na najljepši način, pokažemo svoju skromnu, svoju blagost, jeli, i mnogo što drugo. Mnogo što drugo savjetujmo se i popravljamo se u svojoj vjeri. Na drugoj strani, dakle, ono što zasigurno slabi naše bratske veze jeste prije svega slabljenje veze sa Allahom subhanahu wa Ako naša veza oslabi sa Allahom subhanahu wa ta ta'la, oslabi će sa svima kasnije. Zatim, da se volimo radi nečega drugog, ne radi Allaha, kad taj interes prestane, prestaje i naša ljubav, to zasigurno će uticati na naše veze. Čim nestane i tog dunjaločkog interesa, Nema više ni veza među nama. Zato, dakle, volimo se samo radi Allaha subhanahu, subhanahu, Allah je vječan i ta ljubav dok budemo živjeli ako Bog da i ona će trajati među nama. Dobro se čuvajmo rasprava. Dobro se čuvajmo rasprava, diskusije, između sebe. Jer ništa, dakle, više nekida braske veze, kao što kidaju rasprave, diskusije. Pogotovo mi koji ne znamo diskutovati. Ne znamo adabe pravila, jeli diskusije rasprave. Zato što je god moguće, više umanjimo jeli diskusiju u raspravu. Čuvajmo se zavisti, čuvajmo se mržnje, čuvajmo se natjecanja u tim nekakvim dunjanskim interesima, nemojmo prozivati jedni druge, naprotiv gledajmo da popravljamo jedni druge. S ovim ćemo ako Bog da završite i ako ima govora, jeli o tome.